Ce ma ce piese? Nu am chef nicio nici o n-am nici nimic chef de nimic, na, ba. să ma, vin nu producătorii nu. că ca va faceti album. Nu? Eu nu mai vreau, să... nu stiu. Ba, n-am nicio idee. V-am scos din foame. E, mă. Ai, mă, că ce e, ma? Laia, ma, ca suntem nervosi. Ce suntem nervosi, nici ce ești nervos? Eu nu fac nimic, nu mai am. nu trebuie. Ce fapt, am vazit cu CD-ul cu o piese nouă. Hai sa vezi aici acea piesă v am scos. Ce piesă? Ai facut-o? Yeah. Ai tras și cea, și voci, tot, tot, totul tot ce nu am locu... Sună cunoscut. Sună bine, oricum. Hai să vezi versul. Bă! Păi. Stai sa-i prățil. Nu-i stai prățil, mă, lasă. Stai, <g teil devo tới> stai să auzi refrenul. Ha? Hai, mă, bă! Opreaște-mă un pic. Nu, no, mă, îi stai prățil. Nu-i Hai, ce mă, voi, zici că ai vocea ta. Hai, da, văd că bă, bă, bă, bă, e mai să e să un pic să văd. brain. Nu, stai. Insane in în Mad brain. Nu? Băi, stai nu te am cu eu alții. Suntem noi aici, nu avem nimeni. Îi stai să da dar oricum. să prinde cineva? Cântăm noi? Normal, o nu noi ce o cântăm, zic, să se prinde cineva. Mai nu s-o prinde nimeni nici că n-am copiat vânt de la Queen. Eu zic să lasăm așa, beton.